A TENGEREN TÚL A három férfi úgy lépett be az ajtón, mint a vesztem történetekben a három fejvadász, akik elhatározták, hogy megtisztítják a környéket a banditáktól, ha akarják a helybeliek, hanem. nem. majd hogy nem felsikoltott, amikor megpillantotta őket. Biztos volt benne, hogy rosszban sántikálnak. Újjai a riasztó tapadtak, de mielőtt még megnyomta volna, rájött, hogy hiába is nyomkodná, úgy sem csengene sehol. Két éve múlt, hogy leszerelték, akkor, amikor megszüntették a tíz embert foglalkoztató helyi őrsőt. A közigazgatási hivatal áthelyezésével fokozták le a csendőrséget két szemére. Márpedig egy csendőrhadnagy és egy adminisztrátor tizedes nem ér annyit, hogy fenntartsák miattuk a drága riasztórendszert főleg a mobiltelefonok korában. A legelőlépkedő, markáns arcú férfi azonban nem tűnt bűnözőnek. Még franciául is tűrhetően beszélt, pedig azonnal rácszott rajta, hogy nem francia anya tanította az első szavakra. Gérard Lamartin hadnagyot keresjük kisasszony. Sophie nyelt egy nagyot. Nem tudom, a hadnagy úr fogadhatja elnöket, meg szabad kérdeznem milyen ügyben? A férfi bólintott. Természetesen. Zsebébe nyúlt, sárga papírlapot húzott elő belőle, és a lány kezébe nyomta. Megkérhetném, hogy vigye be ezt neki? Sofia a papírra pislantott, szája elé kapta a kezét, és diszkréten felsikkantott rémületében. A papíron egy kicsi lábnyom volt. Az a lábnyom, amelyet ott találtak a bokor alján, amelyet Lamartin hadnagy gipszbe öntött. Igenis, mondta halkan, miközben azon imádkozott, hogy lehetőleg ne remegjenek a lábai, amikor feláll. I igenis. A három férfi ekkor, szakasztott úgy, mint a Wester filmekben, az ajtó férfához támaszkodott és tekintettel a levegőbe meredt. Sophie halkan kopogott és a papírral együtt betántorgott Lamartine szobájába. Jóságos Isten!-sóhajtotta La Mártin hadnagy, amikor a három férfi helyet foglalt a puritán faszékeken. Úgy érzem magam, mint a horgász, aki a fogás legcsekélyebb reménye nélkül bedobja a horgát a vízbe, és egyszer csak kiránt belőle egy nagy halat. Sophie irítkedve a férfiakra pislantott. Mennyire másként beszél velük La Mártin, mint vele? Vele mindig olyan, mintha tanító bácsi lenne. Ezekkel pedig úgy csevek, mint a barátaival. A jó jóképű férfi sokat sejtetően Szofi lapislantott. Lamartin elmosolyodott. Szofi előtt nyugodtan beszélhetünk. Matyi jött tizedes, nem csak a munkatársam, hanem több fontos esemény részese is volt. Igaz, Szofi? Szofi bólintott, miközben érezte, hogy piros hullámok futnak át az arcán. Rendben van, mondta a markánsarcú férfi. Az én nevem Steve Zombori, a bostoni közép-amerikai indián kultúrákat kutató intézet munkatársa vagyok. Ez az úr itt Anthony Cartwright, ő pedig Alec Ferguson. Mindketten régészek. Akkor hát, Monsieur Lamartin, itt az ideje, hogy elbeszélgessünk egymással. Előbb meghallgatnánk az ön történetét, aztán ön is meghallgathatja a miénket. Rendben lesz így? Lamartin Le bólintott. Ezzel nyomban kezdetét is vette a mesedél után. Évfélre járt az idő, amikor már mindent tudtak egymásról. Lamartin és Sophie úgy érezték, mintha furcsa világba cseppentek volna, ahol eltűnt a határvonal, a valóság és a képzelet, a tudományosan megalapozott érvek és a legfarrengetőbb ostobaságok között. A kis kecskes szakátviselő Alec Ferguson felemelkedett és bekapva a Sophie által készített utolsó szendvics darabkát is az ajtó felé intett a fejével. Hol a? – Hullája! – Oda át! – mondta Lamartin. – A csűrben. Ferguson elfintorította az orrát. – Hány napos? Na, – Semmi vész! – nyugtatta meg Lamartin. – Betettem egy nagy hűtőbe. – Te jó ég! – hökkent meg Tommy Cartwright. – Magok franciák aztán mindenre felkészültek. Lamartin szomorúan ingatta meg a fejét. Azt a hűtőt a saját pénzemből vettem. Lehet, hogy a legutolsó csendőrségi fizetésemből. Ráadásul még fel is kellett hozatnom a teherautóval. Ezért is eszünk most szendvicset, és nem osztrigát citrommal. Még szerencse, hogy a vágóhidon éppen kiselejtezték a régi hűtőket. A hangja szomorú volt, a szeme azonban megkönnyebbülten mosolygott. Steve Zombori megfogta a könyökét. Figyeljen ide, Gerard! Nem kell pánikba esnie. Elkapjuk őket, és maga elindulhat a világ hír felé. Még miniszter is lehet magából. És se nem sikerül. Aki kiderül, hogy hetek óta rejtegetek a csendőrség épületében egy hullát, amelyet pedig már régbe kellett volna szolgáltatnom. De hiszen maga látta a kicsiket. Tudja, hogy léteznek. Azok viszont nem hisznek bennük. Megvizsgáljuk a halottat, és holnap akár oda is adhatja nekik. Lamartin legyinte leszámoltam én már mindennel. Csupán egyetlen kívánságom maradt. Meg szeretném találni Mári nénét. Cartwright biztatóan a vállára vert. Meg fogjuk találni. Hol biztos, hogy megtaláljuk? Azt már csak magában tette hozzá, hogyha élve nem is. Hát hótam biztosan. Lamartin egy régi tűzoltókocsinak támaszkodva figyelte, amint a három férfi körülállja Garcia Munoz szürkére fagyott holtestét. Ennek annyi, mondta Alec Ferguson a megilletődötség legkisebb jelenélkül. Majd amikor magánérezte Lamartin hadnagy rossz tekintetét, gyors mentegetődzésbe fogott. Amíg az egyetemet végeztem, kisegítőként dolgoztam egy korboncnok mellett. Volt alkalmam elég hullát látni. – Te csinálod, Tony? – Anthony Cartwright bólintott, és a halott fölé hajolt. – Hogy is hívták a fickot? – Garcia munyoznak. – Mit mondott, mire kell figyelnem? – A lábára és a szívére. – Hát akkor lássuk a szíve helyét. – Mondani könnyű volt, megtenni annál nehezebb. A fehér lepedő, amelyet még Nikola más doktornő terített munyosz holtestére, újra ráragadt, hogy csak komoly erőfeszítéssel lehetett letépni róla. Cartwright összeharapta a száját, és addig nem nyugodott, amíg a takaró le nem hullott a padlóra. Lássuk tehát a szívét. Ennek valóban nincs. Igen, pontosan úgy csinálták, ahogy csinálni kell. Látják? Itt mentek be két borda között, itt nyújt a papa kezével, és tévte ki a még eleven szívet. Lamartin érezte, hogy megindul a veríték a hátán, és az alsó nadrágjába csöpök. Szeme előtt fekete foltok grándoztak, mint engedetlen kis karikák. Dicsérte az eszét, amiért megtiltotta Sofinnak, hogy hogy végignézze a három férfi halott szemléjét. Hajolj csak ide, Steve! Zomborja a halott fölé hajolt. Nem volt szép látvány, mint ahogy sosem szép látvány egy kitépet szívű férfi. Tökéletes munka. Nem sokat felejtettek az elmúlt évszázadok során. Miért felejtettek volna? Hiszen megállás nélkül gyakorolták. De van itt valami, ami nem tetszik nekem. Kicsi és fekete. Ha nem fagyott bólha, akkor valami más. Cartwright zakója felső zsebébe nyúlt, csipest húzott ki belőle, és a sebbe dugta. Lássuk csak mi vagy. Négyni. Né. Csak nem egy Obszidián daramka. Másik kezével zsebkendőt rángatott elő, és csipesestől beletekerte a fekete valamit. A hadnagyra nézett, és hunyorított egyet. Magának van igaz a hadnagy. Lehet ugyan, hogy valóban kószálnak erre pireneusi farkasok. Az is lehet, hogy oroszlának is. Az azonban holt biztos, hogy ezt a szerencsétlen flótást nem ők választották el a ketyegőjétől. Nézze csak a seb szélét! Mit lát rajta? cikk Úgy bizony, szép kis cikk Szalazár doktornő szerint ezek harapás nyomok. Cartwright megcsóválta a fejét. Ez csak az bizonyítja, hogy Szalazár doktornő soha nem látott még olyan embert, akinek kőkéssel metszették fel a melkasát. Ez igencsak valószínű. Már pedig egy ilyen. Munyoznak kőkéssel vágtak a bordái közé. A kőkés bizonyos értelemben nem éles, nem lehet egyetlen vágással kiszabadítani a szívet. Egy kicsit niszatolni kell vele. Lamártin nagyot nyelt. Ö, a fenébe is mindjárt rosszul leszek. Ó, hiszen ez csak egy vágási technika. Természetes dolog, hogy a tapasztalatlan orvos akár állatfogaknak is nézhetni. Pedig kőkéssel van dolgunk. Most pedig lássuk a lábát. Mit mondott arról a lián csapdáról? Hogy szorosan rászorult a lábszárára. No, nézzük csak. A halott lábai fölé hajolt, és rövid szemlélődés után csak úgy két újával lecsappentett róla valamit. Ezt is megvizsgáljuk mikroszkóp alatt. Van zsebkendőt, Steve? Ilyen célra nincs. Á, csak ide! Zombor is képpel a zsebébe kotort, és egy fekete keretes zsebkendőt húzott ki belőle. Hogy régi től kaptam. – Ne félj, nem gyűjtök zsebkendőket. – Látja, Zserát, Ez a kis szállacska alig, hanem a maga igazát bizonyítja. Valami liánnak egy szála. Elkapta a pasast és felrántotta a levegőbe. Ez itt meg égésnyom. – Esküdni mernék rá, hogy nem tábor tűztől van. Csak akkor hagyták abba a munkát, amikor hajnalodni kezdett. Az angol elégedetten trónolt egy jókora hordon, amelyet Cartwright vásárolt a közeli pincészetben. Mellette egy kisebb hordon maga Tony Cartwright ücsörgött. A többiek szanaszét szóródva hevertek a füvön. Ki tábori széken, ki csak úgy natúr. Akmet Karahan professzor ima szőnyegszerű valamit terített a feneke alá, és amikor Nick Hans megkérdezte tőle, micsoda az a valami, csak bizonytalan morgásfélét kapott rá válaszul. Felettük a hold függött az égen, amekkora nincs is a valóságban. A hegyek között megszorult levegő okozhatott olyan fénytörést, amely sokszorosára növelte az égi test terjedelmét. A septében felállított sátrak fényben fürödtek. Enyhe szellő bolyongott közöttük, mintha nem találná az utat a sátorfeszítő kötelek és a cövekek sűrűjében. Az angol intett Cartwrightnak, aki erre megkocogtatta az előtte álló boros a gyűrűjével. – Kis figyelmet kérek, hölgyeim és uraim! Mindannyian elcsendesedtek. Csak Nick Holmes professzor mocorgott bizonytalanul egy kerekföldhányáson. – Hölgyeim és uraim, Sir Winston Everetté a szó! Az angol megsimogatta bajuszát, és kirakta magá elé a pipáját a hordóra. Éppen szóra akarta nyitni a száját, amikor a pipa páratlanul megindult. Átbucskázott a hordó peremén, majd elegáns fejes ugrással eltűnt a fák között. Az angol eleganciáját és hidegvérét meghazudtoló sebességgel kapott utána. A pipa azonban ezúttal gyorsabb volt nála. Sir Everett hitetlenkedő mosolyjal emelte fel a fejét. – Ez… ez… E, egyszerűen… E, bocsánat, de… Tony Cartwright a tettek embere volt. Leugrott a hordójáról és a fűbe vetette magát. Rövid keresés után diadalittasan emelte a magasba a pipát. Pamela Palmer megcsóválta a fejét. Rossz jel. A közvetlenül mellette ülő Steve Zombori rámosolygott. Hisz a kedvezőtlen jelekben? Csak azokban hiszek, mondta az asszony. Vannak egyáltalán kedvező jelek is. Különben tudja, mire gondoltam? Mire? Hogyha én ejtettem volna le valamit, maga is olyan lelkesen ugrott volna utána, mint Cartwright őszírsége pipája után? – Az csak természetes – bolintott zombori. – Ha maga ejtette volna le a pipáját, a világ végére is utána másztam volna. Pamela Palmer a tudományos életben elfoglalt magas pozíciójához méltatlanul oldalba boxolt a zomborit, aki erre eldőlt a füvön. Gyorsan fel is amikor meghallott a Sir Winston senkiével össze nem tévezthető hangját. Tisztelettel üdvözlöm önöket, hölgyeim és uraim! Én nem akarom hosszúra nyújtani a beszédemet, ezért csak annyit mondok, remélem sikerrel járunk. Nem szokásom előre inni a medve bőrére, és nem is tenném meg, ha nem töltené el a szívemet melegséggel, az a tény, hogy néhány tudomány ág legkiemelkedőbb képviselőjét üdvözölhetem itt, a világ egyik legcsodálatosabb helyén, a Pireneusokban. Hölgyeim és uraim, minden sátorban találnak egy üveg viszkit, amelyet Vauni professzor volt szíves elhelyezni benne. Vauni professzor alakja ebben a pillanatban tűnt fel a sátrak között a hold fénysugaraitól körülfonva. Hurá! Lelkesedett Julia van der Haas. Maguk brittek aztán igazán tudnak ünnepelni. A viszki nem akármilyen viszki, folytatta Sir Winston Everett. Olyan kis falucskából való a Yorkshire-i grófságból, amely a nagy léptékű térképen is csak nagyítóval található meg. Családom egészen a 14. század óta onnan kapja a viszkit. Az ottani tölgyfa erdők fájából készült hordóknak nincsen párja a világon. Vahonyi professzor, aki Miss Albacrum mellé telepedett, rosszalóan megcsóválta a fejét. Úgy oda vannak a viszkiükkel, mintha az istenek itala lenne, pedig az istenek itala egészen más. – Micsoda? – tudakolta údvariasan a csinos Miss Albacrum. – Valaha régen nálunk készítették Havaim álmodozott a nagyhatású kövér professzor. Pálma levelekből. Leszették a friss hajtásukat, és a rágó asszonyok jól megrágták őket. Beleköpték egy közös üstbe, az üst tartalmát erjesztették. Tud követni, kisasszony? Hmm, tudnám, de nem akarom, morogta Miss Albakr. Majd felállt, mintha csak sétálni támadt volna kedve. Ja, az iszlám! Sóhajtotta utána Vauni. Nekik hiába is ecseteli az ember az alkoholos italok finomságait. Holnap neki kezdünk a munkának, mondta az angol. És mit fogunk csinálni? kíváncsiskodott Miss Albakr. Sir Everett megforgatta a szerencsésen megkerült pipát az ujjai között. Ásunk, mondta. Miss Albakr összehúzta sarló szemődökét. Mit? Amiről a programunk szól, amire a francia hivatalos szervek voltak szívesek az áldásukat adni. Abban a biztos hitben, hogy úgysem találunk semmit. Mi mégis találni fogunk. És mit találunk, ha szabad kérdeznem? Az angol bólintott. Szabad. Két dinoszaurusz lábszárcsontot. Miss Albacru eltátotta a száját. Di Dinosza láb... Lápszárcsontot? De hát honnan? Amikor még nem is. Miért éppen lápszárcsontot? Miért lápszárcsontot? Szőr Winston Everett végig a feszülten figyelőkön, és a pipája fejét határozottan a hordóhoz koppantotta. Hogy miért éppen két dinoszaurusz lápszárcsontot, hölgyeim és uraim? Nos, erre igen egyszerű a válasz. Azért, mert Mr. Cartwright, Mr. Zombori és Mr. Ferguson azokat ásta el egy kis dombocska alá az elmúlt délutánon. Miss Albucklug kapkodta még egy kicsit a levegőt, aztán arra gondolt, hogy iszlám ide vagy oda, amint bemegy a sátrába, csak benyel egy kis viszkit ször Everett ajándékából. Az angol ismét szóra volna a száját, de ekkor éles üvöltés vágott a fülükbe, hogy beléjük dermedt a lélek. Az üvöltés minden kétséget kizárólag egy emberi lény halálkiáltása volt. Olyané, akinek ezekben a pillanatokban vágták kikőkéssel a szívét. Ahogy a halálkiáltás felharsant, Zombori Mrs. Palmerre vetette magát. Hanyat lökte az asszonyt, és ráhasalt, hogy a testével védje, miközben előrántotta a pisztolyát. Hiába keresett azonban célpontot, csak Wauni professzor feje bukkant fel mindegyre az orra előtt. A hold gúnyosan bámult le rájuk. A környező bokrokat szelit szelő borzolta. Semmit nem látott, ami rémületre adhatott volna okot. Kérhetek valamit magától? Hallotta Mrs. Palmer megszeppen suttogását. Persze, Szálljon le rólam. Ha még sokáig fekszik rajtam, betehet a növény gyűjteményébe. Zombori felugrott. Kezében a Stukkerrel körbeforgott, majd hirtelen megtorpant, és Nick Holmes professzorra merett. A tiszteletre mértó professzor, fél tucat akadémia tagja, a Nobel-díj várományosa, alsó ugrándozott a zöldmezőn, és időnként harsányan felordított. Jaj, jaj! Jajjú! Jajj! csifrázta ügyesen a szólamot. Cartwright gondolkodás nélkül a fűbe vetette magát. Ezúttal azonban nem pipa volt az újai között, amikor visszatért a hordójához. Ha-hangják! mondta csalódott mosolyan. Hangják! ordította a helyeslőn hall professzor is. Hangják! Hangják! Hangják! Azok voltak. Méghozzá a vörösebbik és mérkesebbik fajtából. Én akartam szólni, mentegetődző Julia van der Haas. csak Sir Winston elterelte róluk a figyelmemet. Csak Sir Winston elterelte róluk a figyelmemet. Meg akartam kérdezni magától, hogy szándékosan üle a hangyabójra. Öt perc múlva ismét csend és nyugalom ereszkedett rájuk. Holmes professzor még mindig alsónadrágban nadrágban mellettük, de ez akkor már nem zavart senkit. A hangyákat sem. Egy szóval, hölgyeim és uraim, rövidesen találni fogunk két csontot, Természetesen elküldjük a hatóságoknak a pontos leírásukat, ők elolvassák és kiröhögnek bennünket. Két vacakcsontért nem fognak kijönni ide az Isten háta mögé, hogy ellenőrizzék a munkánkat. A csontokra egyébként nem is a hatóságok miatt van szükség, inkább azért, hogy mindenki azt higgye, miattuk vagyunk itt. Azok is higgyék azt, akikkel találkozni szeretnénk. – Nem fél, hogy kihallgatnak bennünket? – kérdezte nyugtalanul Ahmed Karahan a bokrok felé pislogva. – Hát, ha itt lapulnak, és nem lapulnak itt – mondta az angol. – Miért olyan biztos ebben? Az angol megsimogatta a bajuszát. Megpróbáltuk modelezni a kicsik tevékenységét. Munkánkban részt vett a helyi csendőrség két kiváló képviselője, Lamartin Hadnagy és Mademoiselle Sophie Mathieu is. Tudják, mire jöttünk rá? Hogy a kicsik tevékenysége szorosan a teliholdhoz kapcsolódik. Úgy is mondhatnám, hogy teliholdon kívül máskor nem igen mutatkoznak. Mint Dracula gróv, Borzongott össze Lucy Mayer. – Hogyan már? – tétakozott a fenekét vakargatva Holm professzor. – Drácula máskor is előjött, nem csak holt töltekor. Vizsgálódásunk eredményeképpen azt szűrtük le, hogy a kicsik egész hónapra rejtek helyre húzódnak, ki sem mozdulnak onnan. Ha azonban betelik a holt, kirajzanak és vadászni kezdenek. – Az a kérdés, hogy élettani perióduse ez náluk, vagy csak felvett szokás? kérdezte Miss Albakr. – Miért fontos ez? – Gondoljanak csak a denevérekre. Nappal alszanak, az alatt az idő alatt bárki megközelítheti, és kellő óvatossággal akár össze is fogdoshatja őket. Az éjszaka azonban az övék. Lehetséges, hogy a kicsik is valami álomfélébe merülnek, amelyről csak a teli hold rántja ki őket? – Fogalmunk sincs róla – ismerte el az angol. Bár Lamartin hadnagy szerint is kizárólag teli tevékenykednek. Őket is teli holdkor csípték el. – Kiket? – tátott el a száját karáham professzor. A hadnagyot és Szofi tizedes kisasszonyt. Elkapta a lábokat egy liánkötél, felrántotta a levegőbe, és ha nincs Mári néne, azóta már olyan lukasok lennének, mint az emmentáli sajt. – Mári néne? – Nyögött Karahan. Mi a csoda ez már megint? Az angol ekkor beszélni kezdett. Szavai baljósan csengtek a bokor árnyékában. A sátrak fekete rajzolata megnyúlt, mintha kicsik serege rejtőzött volna mögöttük. A hold, bár még inkább az iszlám jelképét mintázta, már úton volt a felé, hogy vonzás gyakorolhasson a kicsikre. Amikor az angol befejezte, sűrű csenderezkedett rájuk. A sátrak előtt álló magányos falombjai között felcilipelt egy pireneusi kabóca. Messziről, két határon túlról a párja válaszolt rá. Miss Albakr önkéntelenül is megszorította nyakánat a amelyet a nagymamájától kapott, amikor legutoljára oda-haza járt Irakban. A kis börtök belsejében olyan szent csonddarabkáj rejtőztek, aki maga is sokat harcolt a démonok ellen. – Vajon hányan lehetnek? – találgatta wau uni professzor. Lehet, hogy száznál is többen. Akkor nem lesz nehéz megtalálnunk őket, legyintett maga biztosan Lüssi meyer. Akárhogy is igyekezett uralkodni a hangján, icipici remegés csak érződött rajta. Az angol azonban megrázta a fejét. Azt hiszem, a kicsik jelentősen különböznek a denevérektől, Lüssi. A denevérek bebújnak egy barlangba, belekapaszkodnak a mennyezetbe, és vidáman lógnak mindaddig, amíg le nem nyugszik a nap. A kicsik viszont ennél alig, hanem sokkal óvatosabbak. Ne feledje, ők nem denevérek. Hát akkor ki? Erre is meg kell találnunk a választ, nehogy gondolkodó és óvatos lények ahhoz kétség sem férhet. Nem aktív periódusukban, valószínűleg olyan rejtek helyen élnek, amelyet nem lesz könnyű felderítenünk. Zombori hátradőlt a fűben, és arra gondolt, mekkorát is változott vele a világ azóta, hogy Reg Ausztint megölték. Pedig akkoriban azt hitte, soha, de soha többé nem lesz részese semmiféle gyilkosságnak. Még közvetve sem. Amióta elbocsátották a tengerészeti hírszerzéstől, sehol sem érezte magát olyan boldognak, mint Teotihuakánban. Bár, ami azt illeti, ott is talált gyilkosságra utaló nyomot, több ezret is, csak hogy azokat több száz éve követték el. Vajon jó tette -e, hogy belemászott ebbe az ügybe, amely ismét csak gyilkosságokkal van kitapétázva? Mrs. Palmer rövid nadrágjában, hástrafésült, lófarokba fogott hajával, Nyári gyakorlatát töltő főiskolásra emlékeztette. – Vajon hány éves lehet? – tűnödött Zombori. – Harmincöt. – Vagy még kevesebb? Az asszony lehorgasztotta a fejét, és a füvet vizsgálta a lába előtt. – Talán ő is arra gondol, hogy mi a felét keresít, töprengett Zombori. Fúcsa bizsergést érzett a sipcsontjában, amely lassan, de biztosan kúszott felfelé a gerincén. Ahogy a bokrok felé nézett, Cartwright lakadt össze a tekintete. Tony bólintott, majd a háta mögé tette a kezét. Zombori Pamela Palmerre pislantott. Az asszony még mindig a füvet bámulta, mintha azt számolgatná, hány szálacska nőhet ki belőle egy négyzet centiméteren. Pamela! Sukta az asszony fölé. Pamela! Mrs. Palmer összerezzent. Kérdezett tőlem valamit? Kérem! bármi történjék is, ne ijedjen meg. Az asszony sóbálmádnyát dermet. Baj van? Valaki leselkedik a bokrok között. Honnan tudja? Érzem. És Cartwright is érzi. Az asszony akkor lassan, óvatosan Tony Cartwright felé fordult. Cartwright felemelte a kezét, mintha nyújtózkodna, majd maga alá húzta a lábát. Mit akar csinálni? Súgt a zomborinak az asszony. – Öleljen át! – halott a zombori parancsoló suttogását. Mrs. Palmer átkarolt a zomborit. A férfi ismét rádölt, mint korábban, amikor azt hitte, meg kell védelmeznie. Most, hogy már másodszor érezte magán a férfi súlyát, kezdett arra gondolni, talán mégsem kellett volna ebbe a furcsa kalandba bocsátkoznia. Éppen az hiányzik az életébe, hogy belezúgjon valakibe. Ráadásul egy volt tengerészbe, aki nem is a legjobb minősítéssel hagyta ott a hírszerzést. Kemény karok szorították át, majd a következő pillanatban a levegőbe emelkedett. Mire felülcsudott, már ő feküdt a férfin, arcát Steve zombori arcához szorítva. Istenem, édes Istenem! tört fel belőle önkéntelenül is a fohász. Ne enged, hogy elveszítsem a fejem! Ne enged, hogy belemásszam valamibe! Isten olyan gyorsan meghallgatta a kérését, mintha csőpóstán történt volna a kérések továbbítása a mennyeg országa és a föld között. Mire elrebegtett, talán nem is túl őszinte pohászát, azt vette észre, hogy a férfi már nincs is alatta. Úgy kicsúszottak karjai közül, mint a kígyó. Oldalára fordult és átlesett a földre, helyezett elemlámpa fölött. Ahol pillanatokkal azelőtt Tony Cartwright ücsörgött, most csak az egyik sátor megnyúlt árnyékát látta. Ahogy még jobban elfordította a fejét, szemébe tűnt, hogy Alec Ferguson a szakálos őslénykutató is hiányzik, Sir Winston baljáról. Igaz, Mr. Ferguson? Hallotta hirtelen az angol hangját. Elképzelhető, hogy sok-sok millió évvel ezelőtt alakult ki a kicsik furcsa életritmusa? A légkör másféle összetétele miatt csak keveset tartózkodhattak a szabadban. A töltéket kivéve talán barlangok mélyén összekuporodva aludtak Mr. Fergusson. Hol van Mr. Fergusson? Bizonyára a kicsik kutat, mondta nem minden gúny nélkül, vauni professzor. Néha az az érzésem, hogy fantomokat kergetünk. Nem is léteztek soha a kicsik, és ma sem léteznek. Ebben a pillanatban kiáltás harsant a bokrok között. Vigyázz, Alek! Felét tart! – Most bára, bára, bára! A kiáltásokat szapor követte. Wawli professzor abba hagyta ugyanaz érvelését, de a szája tovább mozgott. – Fantomokat kergetünk! – dörmögte, miközben a bokrok mögül kiszűrődő kiáltásokat hallgatta. – Fantomokat kergetünk! A kicsik nem is léteztek soha, és, és ma sem léteznek. – Bára, bára, bára! – Lucy Meyer élesen felsikoltott. Pamela Palmer úgy érezte, menten kiesik a szíve Éppen vele szemben ugrott ki valaki a bokrok sűrűjéből, és látta, egyenesen felé tart. Apró termetű, méter magas valaki volt, aki kacsázva vágott át a székek között. Kis kezeivel úgy kaszált a levegőben, mintha csak fenyegetné őket, hogy aki megpróbálja elkapni, annak a pofájára mászik. Az angol elfehéredve a pipájáért nyúlt, a szájába dugta, majd abban a pillanatban, ahogy a kis fickó éles kiáltás után irányt váltva, felé ugrált, ki is ejtette a szájából, vissza a kezébe. – Fantomokat kergetünk, kicsik nem léteztek, soha – dörmögte egy fűcsobóma kapaszkodva Vauni professzor. Nick Holmes abbahagyta a vakarodzást, és mintha vízbe volna, fejjel előre a sötétségbe vetette magát. "Megvan!" ordította aztán diadalitas hangon. – Elkaptam! Julia van ekkor nevetni kezdett. Pamela Palmer hátán hideg futott végig a nevetésétől. – Nem látja, hogy egy tuskót szorongat a kezében? Miss Albakr viszont a talizmányát szorongatta. A kis elfutott előtte, majd bevette magát a bokrok közé. Alig, hogy eldűnt a ágak mögött, már hallotta is Alec Ferguson felcsattanó kiáltását. Itt van, vigyáz! Tony felé tart! Csak óvatosan, óvatosan! Jött rögtön ezután Steve Zombori figyelmeztetése. Lehet, hogy fegyver van nála, vigyázzatok a fejetekre! Pamela Palmer berántotta a vállai közi anyakát. A kis árnyék ismét kiugrott a bokrok közül. Egyenesen Miss Albakra rontott, aki erre rémülten az angóra vetette magát. Átkarolta és igyekezett mögé bújni. Az angol megingott, és pipástól Miss albakra együtt eltűnt a fűben. A kicsi átugrott a Cartwright árván hagyott hordóját, és újra a bokrokat vette célba. – Itt van! – harsan Cartwright kiáltása. – Vigyázzatok! Visszajött! Steve! Vigyáz Felét tart! Bokrok zörögtek, kiáltások harsogtak, miközben Sör Everett kimászott a hordó mögül. – Bocsánat, uram! – rebegte Miss Albakr rémülten. Az amulettem. Megengedi, hogy kivegyem a szájából? – A kurva anyját! – kiáltotta Sir Winston elkeseredetten. – Nem letört a pipán feje. Mrs. Palmeren végig hullámzott a nevetés, de mielőtt kitörhetett volna belőle, a kis árnyék visszaugrott a tisztásra. Hozzárohant, és az ölébe kuporodott. Átkarolta a nyakát, és reszkető hangon a fülébe suttogta. – Segítsen, kérem! Nagyon kérem asszony, segítsen! – Itt kell lennie valahol! – tanács a hordó mellett zombori. – Nem látta Sir Winston? – Hold biztos, hogy beugrott a tisztásra. – Világosan láttam, hogy átbújt az ágak alatt. Ekkor már Alec Ferguson és Tony Cartwright is ott toporgott mellette. – Hol a francban lehet? – szitkozódott Cartwright pisztollyal a kezébe. A válasz onnan jött, ahonnét a legkevésbé várták. A földre tett elemlámpa mögül. – Itt van! – hallották Mrs. Palmer síri hangját. – Hol? – ugrott a lámpa felé zombori. – Itt, az ölemben. A három férfi megtorpant. Ha futottak volna, a többiek is megtorpantak volna, de mivel ők mozdulatlanul szemlélték a történteket, csupán a fejüket forgatták jobbra-balra. – Azt mondja, meg megvan! – dűnnyögte Valmi professzor. – Csak azt tudnám, hogy ki a fene van meg! – Hát a kicsi! – suttogta Miss Albuckről. – Bocsánat, Sir Winston. Sir Winston Everett köpködött egy kicsit, aztán igyekezett átpislogni az éppen a szemébe világító elemlámpa felett. – Jól van, Mrs. Palmer? – Azt hiszem, igen. – Mit mondott, hol a fickó? – Itt az ölemben. – Hm. És mit csinál? – Reszket. Zombori és a másik kettő ez alatt sem tétlenkedett. Zombori a lámpa felé intett a fejével. Alec Ferguson megsimogatta a szakállát és bólintott. A következő pillanatban előrevetette magát, felkapta a fűről a lámpát és Mrs. Palmer felé világított vele. Elkaplak, te disznó! A Mrs. Palmer ölében kucorgó kis fickó a fénybe bámult. Emiatt aztán nem is vette észre, hogy a másik kettő két oldalról közelíti meg. Mire észrevette volna őket, már izmosúlyak kapták el a karját. Kirántották biztosnak látszó menedékéből, és felhajították a levegőbe. Nem kellett félnie, hogy nem esik puhára, mert pontosan odaesett. Steve zombori karjai közé. Elkaptam! Kiáltott a zombori, miközben úgy átfogta a fickót, hogy az mozzani sem tudott. Hozzátok ide a ketrecet! Még nem csomagoltuk ki, Mentegetőzött Karahan professzor, akinek a kötelessége lett volna a ketrec üzembe helyezése. Nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar szükségünk lesz rá. Vigyázzon, Steve, figyelmeztette zomborit Nick Holmes. Nem tudjuk ki csoda, mi csoda, kárt tegyen magában. Zombori egyáltalán nem érzékelte úgy, hogy a fogoly kárt akarna tenni benne. Beszélni viszont szeretett volna, csak hogy befogta a száját. Hát, ha a többieket akarja figyelmeztetni. Ez szerint rossz az emlékezetük, mégsem csak hol tölte koraktívak. Hová a fenébe tegyem? kérdezte tanácstalanul. Ebben a pillanatban belebotott egy fűben rejtésködő tuskóba, s hogy az egyensúlyát visszanyerhesse, a levegőbe markolt. A kis fickó, amint megszabadult Zombori tenyerétől, felkiáltott, méghozzá nagyon is emberi hangon. Nem tennél le a földre, nagyokos! Zombori eltátotta a száját, miközben a fogja képébe bámult. Ráncos orcákat, élénk szempárt, apró, izgőmozgó orrocskát látott maga előtt. Ismeri a nyelvünket? hökkent meg Holmes professzor. Hölgyeim és uraim, ez igazán méltó. a kicsik tudnak angolul. Mrs. Palmer, aki közben kibontakozott a rémület ráhullott hálójából, Zomborihoz sétált és szemügyre vette a kapálózó kis fickót. A pasas az asszony keze után kapott. Pamela Palmer megcsóválta a fejét. – Adja ide, Steve! – No de… – Adja ide, ha mondok! Zombori engedelmesen átnyújtotta a kicsit az asszonynak, mintha csak egy csecsemőt adott volna át az anyjának. Pamela asszony azonban ezúttal nem vette vissza az ölébe, hanem letette a földre. Szívszaggató látvány volt, ahogy ott állt egyedül az embertornyok sűrűjében, akik elfogták előle a levegőt, és még a holcsugarakat is. A kis pasas lehajolt, és visszagyűrte az egyik feltűrődött nadrág szárát. Zombori esküdni mert volna, hogy csak időt akart vele nyerni. Miss Ábákr letérdelt mellé, és szeriden megszólította. Maga beszél angolul? A kispasas barátságtalan pillantást vetett rá. Jobban, mint maga. Ez amerikai, dűnyükte Vauni professzor. Méghozzá a déli államokból. Ahogy mondja helyeselt a kicsi. Pontosan mississippi -ből. Cartwright összenézett Zomborival. Egyre valószínűtlen nem lett, hogy egy igazi kicsit kaptak volna el. Akkor viszont ki a fenét? Zombori is letérdelt a kispasas mellé. Ki az ördög maga? A kicsi felemelte az órát, és gúnyosan elvigyörödött. Ördög semmiképpen sem. Látott már ekkora ördögöt, mint én? Különben Alexnek hívnak. Miféle Alexnek? Elég szomorú, hogy magyarázkodnom kell. Látszik, hogy ingatag lábokon állam a műveltségük. A néhány Nobel-díj várományos és a maradék egyszerű professzor bűntudattal nézett rá. Csak Julia van der Haas ismert közülük egy Alex nevű valakit. Ő viszont nő volt, és a Transvestiták Európai Szövetségének az alelnöke. Bocsánat, mentegetőzött Cartwright vágva a pisztolyát. Jó magam, Tony Cartwright vagyok. Jó lenne, ha megmondaná, hogy egészen pontosan kicsoda. Miért lenne jó? Cartwright elmosolyodott. Különben felakasztom egy fára, és ott hagyom. Mrs. Palmer arcán sötét felhő futott át. Nem kedvelte a fenyegetőzést, az pedig végképp nem, ha kisebbeket fenyegetett valaki. Úgy sem teszi, mondta meg a vállát Alex, akinek a figyelmét nem került el a körülötte állók arcán tükröződő sajnálat. Mrs. Palmer úgy sem engedni. Mrs. Palmer meghökkent. Ön ismer engem? A kicsi elvigyorodott. Hallgatóztam egy sort. Mrs. Palmer mosolyogva csóválta meg a fejét. – Maga aztán nem akárki. Kicsoda valójában. A kicsi elégedetten kihúzta magát. – Alex vagyok. Ez a művész nevem. A valódit már el is felejtettem. Mrs. Palmer feléje nyújtotta a kezét. – Hát akkor jó estét, Alex. Hozta Isten nálunk. Kér egy kávét vagy egy szendvicset? Alex kárörvendően Kárfrájtra pillantott. Hát egy kis kávét valóban elfogadnék, esetleg egy szivart is mellé. Karahán professzor megkönnyebbülten fellélegzett. Úgy ítélte meg a helyzetet, hogy ezen az estén már alig ha lesz szükségük a ketrecre. A kis fickó Cartwright hordóján ült, szivarral a szájában, és elégedetten a lábát lógázta. Az a helyzet, hogy egy ugrócsoport vezetője voltam, a világhírű Alex ugrócsoporti. A nagyok elismerően néztek rá. Alex fürdött a csodálatukban, és már réges-régen elfelejtette, hogy alig fél órája fel akarták akasztani egy faágra. Csillogott a szeme, és maga is elhitte, amit mondt. Mármint, hogy az Alex féle ugrócsoport vezetője volt. Elvégre azt mondhat, amit akar. Ezek a maflandagyuk soha nem fogják megtudni, hogy az Alex féle csoport csak az álmaiban létezett. Hogy ő maga soha sem volt semmilyen ugró tagja, hiszen még a deszkára sem mert felállni. Színpadi karrierje többnyire arra korlátozódott, hogy a kellékeket hordta a bohócok után. Kisebb szerepekre néha-néha azért ő is beszállt. Őt rúgták fenéken, őt borotválta meg faborotvával az elefánt, az ő fejére öntötték a vödörvizet, és Alex mégiscsak boldog volt abban a rohadt cirkuszban, amely befogadta, és védelmet nyújtott neki a nagyok világa ellen. Hát olyan nagy baj az, ha kicsit megváltoztatja az igazságot. – És most mit keresít? kérdezte kíváncsian a Meyer. – A téli pihenőnket töltjük, nem csak én, hanem az egész cirkusz. – És mindenki ilyen iz izé? – Alex felkacegott. – Arra gondol, hogy mindenki ilyen kicsi, mint én? – Hát persze, mi liliputi cirkusz vagyunk, asszonyom. Sir Winston elgondolkodva vakarta meg a gúbját. Vígye el a fene, nem kezdődik valami jól ez az expedíció. Abban a nagy kavarodásban úgy ráharapott Miss a amulatjére, hogy alig, ha nem meglazult a balalsó négyesén a korona. Ráadásul a pipája feje is letört. Most meg itt van ez a kis mitugrász, akivel kapcsolatban azt sem tudják, hányadán Hiába próbál Cartwright, Ferguson vagy Zombori szemébe nézni, ügyet sem vetnek rá. – Mi a csodát keresett a bokrok között Alex? – kérdezte csak úgy mellékesen Zombori. A kicsi kifújta a füstöt. – Csak mászkáltam egyet. Minden este mászkálok egyet. Meghallottam a maguk hangját, és elhatároztam, megnézem, kicsodák micsodák el sem tudják képzelni, hogy milyen pasasok jönnek fel ide néha a pireneusokba. Nem messze van a táborunk. Jó, ha tudjuk, kik a szomszédaink, nem igaz? Zombori intett Carl aki visszaintett és fergasson kíséretében eltűnt a bokrok között. Egyedül volt? kérdezte Zombori. Hát persze, szeretem az egyedül létet. Szívott egyet az órán, aztán lepöckölte a hamut a szivarjáról. Jó, ez a bagó. Istenemre mondom, Franku. Kitől lopták? Magától Kastrótól? Egy csendőr volt nálunk néhány nappal ezelőtt, lemártin hadnagy. Ismerik? Futólag. Ő mondta, hogy történik ide fent egymás más néha napján. Esküszöm, nem tudom mire gondol. Ő említett bizonyos kicsiket. Őket keresik talán? Zombori megrázta a fejét. Mi csak ásunk. A régi csontok érdekelnek bennünket. Zombori maga is meglepődött, hogy megrémült a kis ember a csontok hallatán. Ás, – ásnak? – rebekte. – Régi cso csontokat? – Milyen régieket? – Hős állatokét. – És merre ásnak? – Itt a környéken. Nyelvehegyén volt, hogy elmondja, röviden két dinoszaurusz lábszárcsontot is találni fognak. A kis ember gyorsan összekapta magát. Zombori elraktározta magában, hogy Alex fél a csontoktól. Vagy inkább az ásástól? Éppen el akartam húzni, amikor rajtam ütöttek. Ha tudtam volna, hogy ilyen jó a szivarjuk, el sem futottam volna. Cartwright és Ferguson hamarabb bukkantak fel a holdfényben, mint Zombori várta volna. Cartwright bicentett, mire Zombori közelebb húzódott Alexhez olyan közelre, hogyha menekülni próbálna, elkaphassa. Cartwright leült a hordója mellé, és Alex felé fordította a szemüvegét. – Baj van, Alex! – mondta Hag szintelen hangon. A kis ember lenézett rá a hordó tetejéről. Alig, ha nem életében először nézett le egy ekkora emberre. – Baj? – kérdezte nagyot szívva a szivarján. – Mi a baj? – Az, hogy nem mond nekünk igazat. Másképpen fogalmazva, ön hazudik nekünk, Alex. A kis fickó szeméve riadalom költözött. Én? Már hogy hazudnék? Cartwright megcsóvárta a fejét. Ön azt állította, hogy csak levegőzött egyet, és hogy amikor meghallott a meg akar győződni, kicsodák vagyunk. Igaz? Igaz hát. Na ez a hazugság, Alex. Maga más miatt jött ki ide a bokrok közé. A kis ember halára vált arccal, melkosa elé kapta a kezét. M Még hogy más miatt jöttem volna ki, de hát mi miatt? Azt sem tudom, miről beszél. Pamela Palmer elérkezettnek látta az időt, hogy közbelépje. Egyetlen pillanat alatt mélységes ellenszenved támadt benne nem csak Steve Zombori, Cartwright és a kecskeszakálás Ferguson iránt hanem valamennyiük iránt, akik a fűben heveréztek, s úgy nézték az előttük szivarozó kis emberi lényt, mintha egy furcsán csavarodott szarvú szarvasbogár lenne. Azt is megérezte, hogy a kis ember szivarozó magabiztossága és szemtelensége mögött ott vonnyít a nagyoktól való félelem. Utálta maga magát is, hogy belement ebbe az ostoba kalandba. Otthon kellene ülnie az irodájában, és minden olyan kérelmet, amely végeredményben a másik ember meggyalázására irányul, bele kellene hajítania a papírkosárba. Ekkor gondolt először rá, hogy mi is lesz akkor, ha megtalálják a kicsiket. Ketrecbe zárják őket, és aztán beviszik egy állatkertbe, ahol a szájtáti kíváncsiskodók méregetik rajtuk a szemüket, vagy börtönbe csukják valamennyit. Csak azért, mert más normák szerint élnek, mint a normális emberek. Jézusom, de hát ki a normális ezen a világon? Nem, mondta nagyon határozottan. Nem. Sör Winston megmozgatta a fogát, és amikor megállapította, annak ellenére sem mozog, hogy majd ketté harapta Al -Bakr kisasszony amuletjét, megkönnyebbülve felsóhajtott. Mi az a Nem. Kérdezte aztán megütődve, amikor eljutott tudatáig Mrs. Palmer tiltakozása. – Nem engedem, hogy bántsák ezt az embert! – mondta Mrs. Palmer indulatosan. – Azonnal engedjék el! Zombori megvonta a vállát, és kifejezéstelen tekintettel a levegőbe bámult. – Nem tartja vissza senki. – Hát, akkor én vissza is mennék a többiekhez! – vette ki a szivarját a szájából Alex. – Köszönöm, asszonyom, a jó indulatát. Nagyon köszönöm. Indulni akart, de Tony Cartwright elállt az útját. – Megengedi, hogy elkísérjük, Alex? Nem szeretnénk, ha bajba esne a sötét erdőbe. Alex kihúzta magát, hogy legalább a nadrág szíjáig felérhessen ennek a kerekképű kövérkés szemüveges pasasnak. – Hazatalálok magam is. Bajom meg, nem szokott esni. – Jöjjön ön is, asszonyom! – invitálta Mrs. Palmer. – Cartwright, kísérjük el egy darabon a vendéget. Pamela Palmer éles ösztönével megérezte, hogy Cartwright, akit különben sem kedvelt, mesterkedik valamiben. Első reakciója az lett volna, hogy elküldi a francba, maga pedig bemegy a sátrába és elkezd összepakolni. Elege volt az expedícióból, ezekből a fickókból, és elege volt Steve Zomboriból is, aki egyre inkább a férjére emlékeztette. Az hiányzik csak, hogy olyasmi történjék vele, amit aztán évek alatt sem hever ki. Talán azért egyezett bele, hogy elkíséri a kis fickót, mert zombori is feltápászkodott. Sőt, az angol is abba hagyta előső foga tanulmányozását, és az éjszakai sétához készülődött. – Mennyit megyünk? – kérdezte aztán nyűgös hangon. – Csak néhány lépést – biztosította Cartwright. – Alig néhány macskaugrást. Pamela Palmer ott baktatott szívzombori mellett, aki lemaradt Alex-től és Cartwright-tól, hogy felzárkózhassék az asszonyhoz. – Merről jött Alex? – hallotta Cartwright csúfondárosnak tetsző hangját. – Ja, persze innen az út felől. <gül> De ostoba is vagyok, hogy megkérdezem, hiszen itt látszanak a fűben a nyomai. – Maga is látja Alex? – Látom, mondta a kis pasas mukorban. – És akkor mi van? – Mi lenne? kérdezte vissza barátságosan Tony Cartwright. Látja, ezek a nyomok hozzánk vezetnek. Itt fordult el, emögött a bokor, mögött a táborunk felé. Ott pedig az a nyom, amin később visszatért. Alex megkökkenve kapta föl a fejét. Kicsoda maga, vinetú? Cartwright önkéntelenül mosolygott. Én vagyok a nagy nyomolvasó és a nagy hazugságvadász. Mi a fenét beszélít össze vissza? Tony Cartwright megcsóválta a fejét, és a fűre. – Hát, ez micsoda? Maga fordult egyet a irányba is. – Miért fordult, Alex? – Mit miért? – hökkent meg a kis pasas. Jöttem, mentem az erdőben. Már mondtam. Ki tudja, merre fordulta. – Ez nem a Fifth new, hogy csak egyenesen lehessen menni rajta. – És az az ásó, Alex? – Pamela Palmer meghökkent. Cartwright elemlámpájának a fénye megcsillant valamin, ami akár egy ásó fényes feje is lehetett. Alex megtorpant és dühösen elhajította a szivarja végét. Ásó? Felőlem akár rakétatámaszpont is bújkálhat a fűben. Mit tudom én, micsoda? Valaki nyilván eldobta. Nyilván, egyezett bele Cartwright. Ez egy olyan vidék, ahol csak úgy eldobálják az ásókat. Ilyen vidék, olyan vidék, miközem hozzá. Cartwright lehajolt és felemelte az ásót a földről. Amella érezte, hogy összeborzunk, mintha a jeges kéz simogatta volna meg a hátát. Ez egy kicsi ásó Alex. Alex önkéntelenül is a bokrok felé pislantott. Hogy ne érhesse meglepetés őket, Alec Ferguson megveregette Alex vállát, és mint egy véletlenül rajta is felejtette a kezét. Ez nem az én ásóm. Hát kié. Alex adós maradt a válaszsal. pamela Palmer már érezte, hogy ismét ingerültség fogja el. Mit akarnak emiatt a szarású miatt a, a kisembertől? Kérem, kezdte hideg, barátságtalan hangon, utasítom önöket. Cartwright azonban nem hallgatott rá. Lehajolt és a kicsi nyomokra mutatott. Ezek az önnyomai, Alex. És ha nem, már pedig azok. Látja ezt a földre botit? Azt mutatja, hogy le van kopva a cipője sarka. Az egyik jobban, mint a másik. Maga kacsázva jár Alex. Olyan ez, mintha névjegyét írná a fűre. Alex lehajtotta a fejét. – Rendben, mondta aztán halkan. – Ez az én ásom. Azért hoztam magammal, hogy védekezzek vele, ha megtámadnának. Cartwright arca megnyúlt a csodálkozástól. – Kik támadnák meg magát, Alex? A vadnyulak? például a farkasok, mondta a kicsi. Bevallom, hogy az enyém az ásó. Akár abba is hagyhatjuk ezt a süket szövegelést. Különben sem bűn, ha valaki ásót hord magával. Nem títja a törvény. Nem stukkert találtak nálam, hanem ásót. Mit akarnak ettől az embertől? Támad rájuk immár elveszítve a kontrollját az idegei felett Mrs. Palmer. Engedjék el azonnal, adják vissza neki az ásóját. Cartwright azonban ezúttal sem hagyta megzavarni magát. A maga lábnyomai tovább vezetnek, Alex. Eldobta az ásóját, és tovább ment. Pisiltem, mondta Alex. Ott a fa mögött. Pamela Palmer megragadta az angol kezét. Mondja meg nekik! Követelem, hogy azonnal mondja meg nekik! Nem látja, milyen meg a lázó? Az angol gyengéden a karjára vert. Azonnal, Mrs. Palmer. – Azonnal! – Hát ez meg mi a itt Alex? Alex lerázta magáról fergaszon kezét, és beugrott a bokrok közé. Fergaszon nem ugrott utána, csupán az ujját kapta a szájába, és élesen füttyentett egyet. Ágak rettsentek, valaki fájdalmasan felkiáltott. Megzöldültek a levelek, és Vauni professzor hegynyi alakja bukkant fel a fényben. A nadrág tartójánál fogva emelte a levegőbe Alexet, mintha csak az imént mentette volna ki a vízből. – Nem is hiszik, kivel találkoztam – kezdte. – Jövök, megyek itt a bokrok között, és egyszerre csak nekem ugrik valaki. Meggondolta, megnézem ki az. Hát, ami Alexünk ugrott nekem. Alex kapálózott egy kicsit, aztán megadta magát. Wauni megveregette az arcát, majd letette a földre. Cartwright ekközben oldalra húzódott, így valamennyiüknek követniük kellett, ha meg akarták nézni, mit talált az ásó után. Ezúttal egy csomón állapodott meg a zseblámpa fénye. A csomó mellett csak a vak nem láthatta Alex lábnyomait. Cartwright mosolyogva a kicsi felé hajolt. – Ehhez mit szól Alex? A kis fickó nagyot sóhajtott, és Sir Winstonhoz fordult. – Lenne még egy szivarja, uram? Amikor megkapta, leharapta a végét, aztán bánatosan a szájába dugta. Azt hiszem, megbuktam. Cartwright gyengéden megveregette a vállát. Én is azt hiszem, Alex. Alex a hordón ült, lábait lógázva, de már közel sem volt olyan hánya mint fél órával ezelőtt. Pamela Palmer a hány ingerjével küzdött, és ha nem tartott volna tőle, hogy elveszíti még a maradék tekintéjét is, Sir Winston előtt legszívesebben befutott volna a sátrába, hogy jól isírja magát. Istenem, miért kellett bolondot csinálnia magából? Hát akkor beszélgessünk csak el, Alex, javasolta Cartwright, végérvényesen átengedve a hordót a kicsinek. Hogy jutott ezekhez a ruhákhoz? Találtam, mondta Alex kifújva a füstöt. Hol? közvetlenül a lakókocsik mellett. Tudja ki Fogalmam sincs róla. Mit gondolt, mikor megtalálta? Alex meghökkent. Hogy mit gondoltam? Azt gondoltam, hogy elveszítette valaki, vagy eldobta. És amikor észrevette, hogy a ruha véres? Megijedtem. Megkérdeztem törpapától, mi csináljak. Azt mondta, tüntessem el. Arra nem gondolt, hogy szólniuk kellene Lamartin hadnagynak? – Féltünk – mondta a kicsi. – Attól féltünk, hogy ha kapcsolatba hozzák velünk, felmondják az engedélyünket. Pedig szeretünk itt lenni. Kényelmesen tölthetjük itt el a telet. Így aztán arra gondoltunk, elássuk a ruhát. Rám bízták, hogy ássam el. Éppen ezen ügyködtem, amikor meghallottam a maguk hangját. Gondoltam, megnézem kicsodák. Így történt. Cartwright lehajolt és kiterítette a ruhákat a fűre. Egy tarka, széles, női szoknyából állt a csomag, egy selyemblúzból és egy alsó szoknyából. – Cipő? – kérdezte Cartwright. – Az nem volt? Pamela elfordult és a gyomrára szorította a kezét. Ahogy a ruhacsomó szétterült a földön, undorítóan gyomorforgató szag ütötte meg az orrát. A romló vérszaga. Cartwright sóhajtott és a blúz elején lévő jókora lyukra mutatott. – Látják? – Senki nem válaszolt, pedig mindenki látta. Azt is tudják, micsoda? Szomorú nyoma annak az obszidiánkésnek, amely rést nyitott a ruhagazdájának bordái között, hogy valaki belenyúlhasson és kitéphesse a szívét. Hosszú csenderezkedett rájuk. A holdas átrak előtt álló nagy falombjai közé bújt. Onnan lesett le a fűre. Velem most mi lesz? kérdezte szorongó hangon Alex. Cartwright felhúzta a szemöldökét. Mi lenne? Hiszen tisztázta magát Alex. Úgy találta azokat a ruhákat, igaz? Testet meg nem talált bennük. Nem, azt nem találtam, bólintott Alex. Azért csak számoljon be a dologról a Martin hadnagynak. Jobb, ha ő is tud róluk. Mindent elmondok neki, ígérte Alex. Elkísérjük el egy darabon? Ajánlkozott Ferguson. Alex lecsusszant a hordulról, és nem intett. Köszönöm, magam is hazatalálok. Csendesen mondta, megtört hangon. Hol volt már a korábbi szemtelen magabiztossága? Amikor eltűnt, zombori felállt, és a többiek felé bólintott. Akkor hát, jó szakát, hölgyeim és uraim, Holnap megkezdjük a munkát. Kiki bevonult a sátrába. Zombori is ezt tette volna, ha Mrs. Palmer vissza nem tartja. Bocsássom meg, kérem, mondta halkam. Bejönne hozzám egy pillanatra? Mrs. Pamela Palmer sátra leginkább egy kamaszlány szobájára emlékeztetett. Az ágy tetején megtermett mackó ült, kezében hímzett kendővel. Zombori hamarjában nem is tudta eldönteni, mire való lehet a kendő. Könnyeit törölgetje vele, hogy a gazdája valami rosszat csinált, vagy egyszerűen csak üdvözli a hazatérőt. A mackó mosolygott és rávillantott a sárga üveg szemét. Foglaljon helyet, kérem! Zombori leült egy bőrhúzatú vadászszékre. Mrs. Palmer az ágyára telepedett. Mint egy iskolás lány, gondolta magában Zombori. Ki az ördög sejteni, hogy majdnem annyi hatalma van, mint az elnöknek? Mrs. Palmer nagyot sóhajtott. Rendesen hülyét csináltam magamból, igaz? Zombori megsajnálta az asszony. El tudta képzelni, mekkora lelki erőre volt szüksége, hogy kimondja a kínos szavakat. Én az ön helyébe nem venném ilyen tragikusnak a dolgot. Igyekezett segíteni neki. Köszönöm, hogy ilyen kedves. Mindazonáltal tudom, mit tettem. Úgy viselkedtem, mint egy hisztérikus kis fruska. Igazán szimpatikusan viselkedett, mondta Zombori nagyon is őszinte hangon. Nem akarta engedni, hogy megalázzanak valakit csak azért, mert kicsik. Maguk honnan tudták? Tony megtalálta a csomagot, amíg Alex ott szivarozott a hordón. Cartwright és Fergusson körülnéztek odakint. Biztos voltam benne, hogy találnak valamit, ha egyebet nem hát lábnyomokat. Őszintén szólva, arra gondoltam, nincs egyedül a pasas. Biztos benne, hogy egyedül volt? A nyomok azt mutatják. Gondolja, hogy ők gyilkolták meg azt az asszonyt, Aki végül is nincs meg, erre sajnos nem tudok válaszolni. Hát, ha itt van a közelünkben a holt teste Megpróbáltuk megtalálni, de nem sikerült. Alex csak a ruháit hozta be a bokrok közé. Miért ilyen biztos ebben? Már csak az ő lábnyomait találtuk meg. Az pedig elképzelhetetlen, hogy ő egyedül a 25 kilójával egy normális nagyságú nő holttestét csak úgy egyszerűen a hátára kaphatta, és ide cipelhette volna. Biztos, hogy nem lett volna képes rá. Akkor? Szerintem nem hazudott. El akarta tüntetni a ruhát. Elképzelhető, hogy az utolsó szóig igaz, amit állít. Akkor hol a holtest? Ez a kérdés. Lehet, hogy ott, ahol a kicsik, akarom mondani, a cirkuszosok laknak? Még az is meg lehet, bár nem hiszem, hogy a hűtőszekrényükben tárolnák a holtesteket. Még akkor sem, ha téli pihenőjüket vidám tömeggyilkosságokkal színesítik. Valószínű, hogy valóban megijedtek valamitől, és idekeztek megszabadulni a rongyoktól. Mári néne rongyaitól. Mrs. Palmer megmerevedett a székén. Kinek a, a, a rongyaitól? Ki az az izé, Mari néne? Zombori az órájára pillantott. Nem álmos. Azt azért még megvárom, amíg elmondja, kinek a ruháit találták meg a bozódban. Zombori elmondta. Lamartin hadnagy úgy érezte magát, mint a katasztrófa helyzetben a csendőrősöt nevezték volna ki menedék helyé. Előbb csak az expedíció tagjai érkeztek meg, voltak vagy tizen, aztán a doktornők is megjöttek. Lamartin két alkalommal is kétségbe esett erőfeszítéseket tett, hogy megszámolja őket, de mindkétszer kénytelen volt feladni a próbálkozását, mintha madárrajt próbált volna megszámolni az égen. Kávét, üdítőt, kísérelt meg úrrá lenni az űrzavanon. Átkozta magát, hogy éppen ezen a napon engedélyezett Sophie számára órányi szabadidőt. A lány fodrászhoz ment, és csak kilencre kellett beérkeznie. Addig tartogatta kezében az üvegeket, amíg az ital megmelegedett, az ujjai viszont éppen lefagyni készültek. Mély sóhaj kíséretében lerakta őket az ablakpárkányra, és hagyta, hagy a dolgok a saját medrükben tovább. A sok idegen, mint izgatott, verépcsapat csapat szállta meg a bútorokat. Jutott belőlük a székekre, az asztalra, az ablappárkányra, sőt, még a szőnyegekre is. Dinoszauruszok mindenütt voltak, hallotta a kecskeszakálás Ferguson hangját. Persze, ne a mai időjárási viszonyokból induljanak ki. Akkoriban mások voltak errefelé a meteorológiai körülmények. Mégis, hogy jutott az eszükben itt a Pireneusokban őslények után kutatni? kíváncsiskodott Szalazár doktornő. – Egy kő volt a tettes, magyarázta Fergasszony. Milyen kő? – Amelybe egy son darab került. A szorbon ásványtárában található. Száz éve bukkantak rá, de a kutya sem érdeklődött eddig utána. Tavaly vettem én is észre. Sikerült egy kis pénzt kerítenünk, és ma már neki is foghatnánk a munkának, ha nem következik be ez a kellemetlen incidens. Ha szabad kérdeznem, mi az ördögre várunk? Tudakolta Karahán professzor. Mi Sophie matthew Mondta Cartwright a szemüvegét igazgatva. Neki kell azonosítani a ruhákat. A hadnagy nem tudja. Lamartin szomorúan megcsóválta a fejét. Fogalmam sincs róla, milyen öltözéket viselt. Hiába erőltette az agyát, nem tudott visszaemlékezni rá, mit hordott azon az elátkozott éjszakán Mári nénye amikor kiszabadította őket a lián fogságából. Nikola Márs doktornő nyakában a stetoszkópiával kíváncsian nézett rájuk. – Van önök között orvos? Zombori megrázta a fejét. – Ha lenne, nem kértük volna ide önöket. – Bár semmiképpen sem szeretnénk zavarni a munkájukat. – Apropó, Lamártin haddnagy tegnap este mesélt nekünk valamiféle kicsikről. – Ön is hallott róluk? – Lamás, doktornő, széttárta a karját. Mindenki hallott róluk, aki itt él. Helyi legenda, amely kizárólag csak a pireneusokban hallható. Jöjjön a pireneusokba, és hallgassa meg a kicsik legendáját. A reklámnak nem is rossz, nem igaz? És maga? Maga hisz bennük? A doktornő elmosolyodott. Persze, ugyanúgy, mint a tündérekben és a boszorkányokban is. Miért ne hinnék? Zombori sóhajtott tehát nem léteznek. Pedig a lelkem mélyén bíztam benne, hogy mégiscsak igaz, amit mesélnek róluk. Igazán? És miért? Mert így gazdagabb lenne a világ. Minden áldott nap fajok tucatjai pusztulnak ki a földön. Szép lett volna, ha mi viszont olyat találunk, amelynek a létezéséről mindezeddig fogalmunk sem volt. Ám bár azt hallottam, történt errefelé néhány rejtélyes eltűnés is. A doktornő megvonta a vállát. Eltűnések mindenütt történnek, csak hogy amíg fel nem bukkan egy legenda, senki sem figyel rájuk. És a halálesetek? Ő látta Gárdamúnyosz hol testét. Persze, ő láttam, hiszen magam vizsgáltam meg. És? Nehéz megállapítani a halálpontosokat. Legurult valamilyen köveken, és beléjük verte a fejét. Na és a szíve? Látja, ez is furcsa dolog. Már a második valaki ezen a környéken, akinek hiányzik a szíve. Mit mond ilyenkor a logika? Hogy garázdálkodik erre valaki, aki kivagdossa őket. Csak hogy az a nyílás a bordájok között nem emberi kézműve, hanem állati. Minden bizonyal farkasé. Zombori összehúzta a szemét. Látott ön már kőkést, doktornő. Lamás doktornő meghökkenve nézett rá. Kőkés? Mi az ördögöt akar ezzel mondani? A kőki is ilyen nyomot hagy. Azt akarja tudtomra adni, hogy kanibálok laknak a környéken? A 20. század végén a spanyol-francia határon? Eszem ágában sincs ilyet állítani, csak éppen eszembe jutott. De térjünk csak vissza a szívre. Az hogy kerülhetett ki az áldozatok melkasából? Kitépték, mondta a doktornő. Az az állat, amely lukat rágott a bordák közé, kitérte a szívét is. Érti? Zombori bólintott. Értem én, doktornő, bizonyára állat tette. Csak hogy van még valami, ami nem tetszik nekem. Mi az? Mintha türelmetlenség bújkált volna a doktornő hangjában. Amikor önök megvizsgálták a holttestet, nem találtak semmit, ami különösebb gyanúra adhatott volna okot. Aztán mi is megvizsgáltuk. Maguk? Miért? Monsieur La Martin kért meg rá bennünket. Bár nem vagyunk orvosok, van köztünk egy-két antropológus, akik értenek valamicskét az orvos tudományhoz. Monsieur La Martin arra volt kíváncsi, nem került el valami az önök figyelmét. Több szem többet lát, tudja. És? Hidegen és barátságtalanul csengett a hangja. Zombori kezdte megbánni, hogy elárulta Lamartint. Találtunk valamit. A doktornő gúnyosan nézett vissza rá. Mit találhattak maguk, amit én nem vettem észre? Egy mákszemet, mondta Zombori. Egy fekete mákszemet. Az meg mi az ördög? Mákszemnyi fekete kő, amely a sebbe ragadt. Megnéztük mikroszkóp alatt. Tudja, mi az? Honnan tudnám? Zombori sóhajtott egyet. Obszidián. Megkövesedett vulkáni hamu. És? A közép-amerikai kultúrában ebből pattintott vagy csiszolt kőkésekkel vágták fel az áldozatok melkasát, hogy az áldozó pap kitéphesse a még élő szerencsétlen fickó szívét. Az obszidiánk és főleg a pattintott pengéjű hasonló nyomokat hagy, mintha állat tépte volna fel a melkast. Milyen következtetést volna ebből? Zombori tanástalanul nézett a levegőbe. Hm, őszintén szólva semmiet. Ha bárkinek is elmondanám, hülyének nézne érte. Véletlen egybeesésről lehet szó csupán. Elvégre az az obszidian mákszem akár egy amuletről is lepattanhatott. Talált ilyen amulettet? Zombori megrázta a fejét. Nem, de attól még ott lóghatott a ruha gazdájának a nyakán. Lehet, hogy az állat szakította leróla. Lamás doktornő megvonta a vállát. Mit szándékozik tenni a holttesttel? Zombori meghökkent. Tőlem kérdi, ez Lamártin dolga. Talán még tovább is folytatták volna a megbeszélést, ha ki nem nyílik az ajtó és benel nép rajta Sophie. Ráadásul nem is egyedül, hanem ször Winston Everett kíséretében. Sir Winston elégedetten simogatta meg frissen nyírt bajuszát, mintha sikerült volna megfejtenie egy évszázadok óta megfejtetlen régészeti rejtét. – Á, ő… – morogta, miközben előre engedte a lányt. – Örülök, hogy itt találom magukat. fent voltam az izébb sátraknál, de csak a hűlt helyüket találtam, és Mrs. Palmert. Ő mondta, hogy idejött. La elképedve látta, hogy Sophie is mennyire fel van dobva. Jól ismerte már ahhoz, hogy megérezze a lány legjelentéktelenebb hangulát változásait is. Növekvő rossz érzéssel pislantott Sir Winston elégedett képébe, és egyszerre csak kezdett nem tetszeni neki a pasas. Vajon mi a fenét csinált sophie hogy ennyire feldobódott tőle? – Vagy hogy késtem egy kicsit – csicseregte a lány, tudomást sem véve a szobában szorongó tömegről. – Az volt a helyzet, hogy Sir Winston és én, szóval ettünk egy fagylaltot. Nem maradt a zajos sikert a bejelentése. Csak néztek rá Némán, mintha azt vallotta volna be, hogy sikerült megetetnie az expedíció tudós vezetőjét egy nagy adag dánkálival. Ettől aztán Sophie annyira megkavarodott, hogy egyszerűen sírósra fordult a hangja. – Csak egy fagylalt volt, Esküszöm, Sir Winston volt olyan kedves, és, és elhozott. Sophie alig, nem csak ekkor fogta föl, hogy a nagy csődület nem véletlenül van a szobájukban. Riadtan kapkodta a fejét jobbra-balra, de semmi olyat nem látott, amit ő kétségbe kellett volna esnie. Történt valami? Lamartin megnyugtatóan elmosolyodott. Semmi, Sophie, illetve meg kellene néznie néhány ruhadarabot. Sophie ekkor igazán megijed. Okos lány volt, azonnal kitalálta, kihez tartozhatnak az említett ruhadarabok. Mári, néne. Cartwright gyengéden megfogta a könyökét. Jöjjön velem, Sophie, megmutatom, kint vannak a csűrben. Ahogy kinyitotta az ajtót, kitódultak velük együtt a többiek is. Talán csak Sir Winston maradt oda bent gondolataiba merülve. A szegényes ruhadarabok egy hajdanán világos kék színű faasztalon feküdtek. Felettük jókora lyuk tátongott a tetőn, így a lilás sárga napsugarak egyenesen a tépett blúzra estek. Sophie, ahogy megpillantotta a ruhadarabokat és a vérrel keretezett szakadást a blúzon, a földre. – Istenem! Ó, Istenem! Albákrök ki asszony gyorsan az amulettjéhez nyúlt. – Vannak olyan rontások, amelyeket csak a próféta tud elhárítani, ha nagyon akar. Néhány másodpercnyi gyászszünet után Lamartin Szofi fölé hajolt és megsimogatta a vállát. – Jöjjön, Szofi, odabent megbeszélünk mindent. Megígérem, hogy előkerítjük a holttestet, amilyen gyorsan csak lehet. – Szegény Mári néne. Sophie Szofi ráemelte könyvtől csillogó szemét. – Tessék? – Azt mondtam, hogy előkerítjük Mári néne testét Olyan gyorsan, ahogy csak lehet. Van már némi fogódzó pontunk. A lány kitörölte a szeméből a köncseppeket. Miért éppen Mári nénét? Lamartin egyetlen pillanatig azt hitte, annyira megrázták Sofit a szeretet lény kegyetlen elmúlásának a relikviái, hogy nem is tudja, mit beszél. Haza akarja vinni őket? A lány furcsán nézett rá. Miket? Hát a ruhákat. Ezeket. Szofi szemében ekkor már nem volt könyv, volt viszont egy jókora értetlenség. Miért vinném haza? Gondoltam, hogy talán meg akarja őrizni Mári néne ruháit. A lány elképett arcot vágott, miközben reszkető újjal a véres ruhadarabokra mutatott. De hiszen ezek nem Mári néne ruháit. A feltámadó szél dühösen becsapta a csűr, nyitva hagyott tajtaját a hátuk mögött. Lamartint egyfolytában furalta a lelki ismeret, ezért elhatározta veszett tábla csokoládét szofinak. Sajnálatosan kellemetlen helyzetbe hozta a lányt, amikor minden előzetes figyelmeztetés nélkül odaengedte a talált ruhákhoz. A másik ok, amely miatt szükségét érezte a csokoládé vásárlásnak, a fekete szemű Al Bakr professzornő volt. Mióta csak megpillantotta, nem tud szabadulni a tekintetétől. Mintha megbabonázta volna. Egyfolytában ott látja maga előtt, amint az amulettjét szorongatja. Nőhösen toppantott egyet. A szorongatja, hát szorongatja. Ő egy professzornő, aki csontokat keres, jó maga meg csendőr, aki eltűnt és megölt emberek után nyomoz. Jó megfigyelő, ennyi az egész. Megfigyelte, hogy az asszonynak fekete a szeme, ezért látja folyton folyvást maga előtt. Erre felé ritkák az ilyen korom fekete szemek. Mint az ónix vagy mi a fene. Vagy mint az obszidián. Juan a pult mögött állt, és érdeklődve bámulta belépő csendőrre. Csak a leghátulsó asztalnál pusmogtak néhányan, annyira belefeledkezve a pusmogásba, hogy észre se vették Lamártint. Huam kivette a dobozából a csokoládét, és letette Lamártin elé a pultra. Fogta a és zavartan a tükörfényes üveglapot kezdte törölgetni vele. Lamártin észre sem vette, hiszen éppen arra gondolt, mi lenne, ha a fekete szemek tulajdonosának is venne egyet. Juan már harmadszor szólította meg, mire eljutott a tudatáig. Hadd nagyúr, figyelmene rám egy percre! Lamartin önkéntelenül is a hátú pusmogók felé pillantott. Azok azonban annyira bele voltak merülve a sutyorgásba, hogy talán még arra sem riadtak volna fel, ha a el a terembe. Miről van szó? Juan levett egy poharat a háta mögül, és most azt kezdte törölgetni a kendőjével. – Iszik egyet, hadnagyúr, a vendégem. Lamartin elutasító mozdulatot tett a kezével. – Ahogy gondolja, – mondta meg a vállát Nem bánja, én bekapok egyet. Lamartin nem bánta, ugyan pedig bekapott egyet. Ettől aztán megjött a szava, bár kezdetben csak takarékosan. Megbocsásson, hadnagyúr, nem vagyok az a fajta, aki másokat mószerul. – De valahogy… Történnek erre felé valamik, amik <gül> ne, nem tetszenek nekem. És nem csak nekem, hanem másoknak sem. Lamártinnak sikerült végre kiűznia a fejéből a fekete szemű kutatónőt. Morgott valamit, aztán immár teljes figyelmével Huan felé fordult. Mik nem tetszenek? Huan az üvegtáblára könyökölt és felemelte az ujját. Vegyük csak a csajt. Három hete már, hogy idejött. Lamartin összerántotta a szemöldökét. Kiről beszél? – Hát a csajról. Csinos jószág, és kemény, mint egy férfi. – Erről gutmann is megkérdezheti. Lamartin megvakarta a fejét. – Ki az a gutman? Hiszen maga is ismeri. Az a fickó, aki szkanderozni szokott. Nem igen nem, ha szkanderoznak, mert nagy a zaj tőle, és néha olyanokat is mondanak, amik az én kocsmában tiltva vannak. Ó, oh, már emlékszem, mondta Lamartin, és tényleg rém lett neki valami. Egy nagyfejű, hajú ravaszképű fickó. Mi van ezzel a gutmannal? Hoan hosszan és folyamatosan beszélt. Elmondta, hogy jött be a lánya kocsmába, hogy ismerte meg a 95-ös évjáratú bort, hogy mesélt neki a vérehulló hulló medvefűről. A micsodáról? szúrta közbe Lamartin. Vére hulló medvefű, ezt mondta a csaj. Állítólag gyógyászati alapanyag. Az a tulajdonság, hogy telehord Olyankor a legtöbb benne a kinyerni való gyógyerő. Ezt is a csaj mondta? Ezt is. Különben Amerikából jött és egészen tűrhetően beszélt spanyolul. Már persze, ha azt a dumát, amit oda átadnak el spanyol név alatt, egyáltalán spanyolnak lehet nevezni. Mit csinált még? Huan elmesélte, hogy verte meg Skanderba azt is elmesélte, hogy szkanderozás közben kiúrott valami a blúzából, amit azon nyomban visszatuszkolt. Lamartin arra gondolt, mégiscsak innia kellett volna valamit. Ha más nem, hát egy icipici pernót. Csak hogy a szolgálat a szolgálat. Ha egyszer megszegi, megdől a rend. Ráadásul éppen Juan előtt, aki valamiért nem is kedvel. Sóhajtott és türelmesen nézett a kocsmárosra. Mit tuszkolt vissza a blúzába? Ebben a szempillantásban megjelent előtte Szofi, kivágott pulóverben feszülő mellekkel. Elégedetten meg akartanyalni nyalni a szája szélét, de egyetlen másodperc alatt Szofi a semmibe veszett vonzó kebleivel együtt, és egy ragyogóan fekete szempár bukkant fel a helyén. Bolond vagyok, mondogatta magában a fejét csóválva. Bolond, bolond, bolond. Egy fémlapocskát, ismételte Huan. Tudja, mi az? Mi? De cédula, Olyan csak katonák meg kommandósok hordanak. Az a csaj nem medvefüvet gyűjt, nekem elhiheti. Olyan izmos akarja, hogy egyetlen mozdulattal kicsavarhatná anyakunkat. a nyakunkat. A magáét is, és az enyémet is. Ilyen izmokkal nem medvefüvet szokás gyűjteni. Lamartin most már nagyon is odafigyelte arra, amit Juan mondott. Azt mondja, magánál szállt meg? Nálam. Kiköltözött? Juan megrázta a fejét. Nem. Lamártin felemelte a kezét. Álljon csak meg, ember. Tehát a lány megszáll magánál, megmérkőzött Gutmannal, felment a hegyek közé, azért a fecskefűért, Medvefüvet mondott. Jó, legyen medvefű. Talán elment medvefűért. Mikor jött vissza? Hát ez az, mondta Huan. Nem jött vissza. Nem jött vissza. És a szobája? Csak egy kis táskát hagyott benne, olyan sporttáska Itt hagyta, aztán felment a hegyek közé. Előbb persze még választott magának kísérőt. Gut mondt. megrázta a fejét. Garcia munyoszt. Lamartin fejében megszólalt a riasztó csengő. Talán sikerült találni valamit, ami közelebb viszi a kicsik rejtélyének a megoldásához. Azt mondja, a lány Garcia munhozt választott a kísérőnek. Juan bólintott. Éppen csak megmosakodott, aztán el is indult munhozzal. Akkor volt telihold éjszakája. Többé nem is jöttek vissza. LeMartin dühösen bámult Juan képébe. Miért csak most mondja el ezt nekem? Juan megvonta a vállát. Honnan tudhatta volna, hogy nincs rendben valami? Monyoz nagy csavargó. Előfordul, hogy hetekre is elmaradt. Honnan tudhatta volna, hogy nem a csajjal henterege odafent egy kaibában? Honnan tudja, hogy nem odafent henterek? Mert itt volt nálam Munyoz felesége. Éppen másfél órával ezelőtt. Azt mondta, tegnap este találkozott Munyózzal. Lamartin eltátotta a száját. Hol? A kertjükben. Múnyoz éppen egy ágat fűrészelt le a fáról. Világította hold. Az asszony jól látta. Azt az ágat fűrészelte, amit már háromszor is megígért, hogy lefűrészeli, mert egyszer már majdnem kiütötte a gyerek szemét. Eddig mindig másolta a fűrészelést, most meg neki fogott. Az asszony látta, hogy fűrészeli az ágat, csak hogy múnyoz olyan furcsa volt. Átlátszó vagy mi? Az asszony azt mondta, látta mögötte a másik fa törzsét. Kérdezte tőle, hol járt, meg minden, de Munhoz nem szólt semmit, csak fűrészett Egyszer aztán eltűnt. Az ág meg letörve ott maradt a földön. Az asszony, koncsíta, azt mondja, tudja, hogy Munhoz meghalt. Lamártin megnyomkodta a szemét. Fent van még az a táska a szobában? Huán szomorúan csóválta meg a fejét. Nincs, ellopták. Kik? Valószínűleg az amerikai. Az meg kicsoda. Juan ismét csak beszélni kezdett. Elmondta, hogy az amerikai jó fél évvel ezelőtt bukkant fel a környéken. Ő is kecskefű vegyült. Medvefű. De nem hiszem. Ő inkább keres valakit. Kit? Nem mondja meg. Konzerveket vesz és fiskit. Na meg kenyeret. Aztán visszamegy oda, honnan jött, és csak akkor jön megint, hogyha elfogyott a kaja és a pia. Miből gondolja, hogy ő lopta el a lánycuccát? Más nem igazán tehette. Az ide nem lopnak. Legalábbis tőlem nem. Kb. egy héttel ezelőtt megint bejött, kért ezt-azt. Közben ki kellett mennem, mert telefonhoz hívtak oda át az irodámban. Átfutottam, telefonáltam, és mire visszajöttem, a fickó már nem volt itt. Csak a pénzt tette le a pultra. Ezután vettem észre, hogy a táska eltűnt a lány szobájából. Gondolom, megnézte, mi van benne. Juan bólintott. Csóparuhanemű, nem semmi egyéb. Lamartin elgondolkodva nézett a kocsmáros arcába. Maga mit gondol mindezekről, Juan? Juan letörölt néhány nem létező foltocskát az üveglapról. Éppen azon voltam, hogy elmegyek magához, és elmondom, mit gondolok. De most, hogy idejött, nem kell elmennem. Egy szóval én azt gondolom, hogy az a lány a pasas kedeste. Azt az amerikai Dodd torres -t. Azt gondolom, hogy valamelyikük elkapta a másikat, és munyozzal együtt hidegre tette. Vagy csak munyozt tette hidegre. Valószínűleg a pasas kapta el a csajt. Annak ellenére, hogy egy katonalányt nem könnyű elkapni. Miből gondolja, hogy nem fordítva történt a dolog? Juan elégedett mosolyra húzta a száját. Annán, hogy Don a szokásosnál több viszkit kér. Ezt még csak meg tudnám magyarázni, hiszen egyre hidegebbek odafönt az éjszakák. Nem árt egy kis szíverősítő. Csak hogy a kajából is dupla adagot vett. Tőlem is, és a zöldségestől is. Ez pedig azt jelenti, hogy a pasas elkapta a csajt, és őrzi valahol. Talán bácsák díjat akar érte. Más? Huan megrázta a fejét. Semmi, úr. Lamartin hálásan veregette meg Huan vállát. Köszönöm, Huan, sokat segített. Megnézem, mi az ördögben odafent, és mit csinál az az amerikai. Ha véletlenül felbukkanna, tartsa szóval, és küldjenek érte. Rendben, hadd nagyúr! Lamartin elégedetten lépkedett végig a poros úton az irodája felé. Legalább most már azt tudja, hogy került fel Garcia munyoz a hegyek közé. Amíg Lamártin hadnagy azon töprengett kocsiba vágja el magát, és felmenjene a kutatókhoz a hírrel, a kecske szarvdomnál pattanásig feszültek az indulatok. Nem kellett volna, rikácsolta Thomas. Ezerszer is megmondtam, hogy ne bízzunk meg semmivel. Ez egy balfácán, amihez hozzányúl elromlik, csak a bajt hozza ránk. Ezúttal kivételesen Darlin is egyetértett vele. Valóban megbocsáthatatlan hiba volt éppen Alexet bízni meg a halott eltüntetésével. Törpapa kénytelen volt belátni, hogy mellé fogott. Bár Alex találta meg a halottat, más is részt vehetett volna az eltakarításában. – Mit csináltál, Alex? – kérdezte tőle a szakállát simogatva. Alex majdnem sírva fakadt elkeseredésével. – Égy csak! – megpróbáltam eltüntetni. Először azt gondoltam, a ruháját tüntetem el. Darlene legszívesebben elhányta volna magát. Szinte látta maga előtt a szörnyű jelenetet, amikor Alex a halottat vetkőzteti. – Miért kellett előbb a ruháját? – Azt gondoltam, jobb, ha külön van a ruha és az öregasszony. – Akkor talán soha nem tudják meg, ki volt az. Törpapa behúnyta a szemét. – Nincs törpe, aki eligazodna Alex észjárásán. – Vittem a ruhát, folytatta Alex halkan amikor megláttam őket. Sok-sok sátor van felverve a bokrok elé, és sok-sok ember van körülötte. Egy zseblámpa volt a földön, és az világított. A lényegre, Alex! Letettem a ruhákat, és gondoltam megnézem, mit csinálnak. Észrevettek, és megfogtak, mi? Alex kussolt, mintha leharapta volna a nyelvét. Balfálcán, mondta Thomas immár sokat szólt. Igazi, balfálcán! Miért kellett neked leskelődnöd? Most már legalább tudom kicsodák és mit akarnak. Mit akarnak? kérdezte Törpapa. ásni, mondta Alex. ásni? álmélkodott mindenki. Hogy-hogy ásni? Mit akarnak ásni? Csontokat, mondta Alex. Azt mondják, hogy régi csontokat akarnak kiásni. Törpapa idegesen a szakállába markolt. Én megálmodtam, visította Mrs. Freeman az igazgatónő. Én megmondtam, hogy előbb-utóbb elkapnak bennünket. Törpapa elengedte a szakálat, és indulatosan toppantott egyet. Nem fognak elkapni. Alex! Igenis, is, Misterbel. Hol a halott? A hűtőben, amiben régen az oroszlánok húsa volt. Helyes! Egyelőre ott is maradt. Készüljetek fel, mert ismét eljönnek hozzánk. Alex, te azt mondod, amit eddig. Hogy úgy találtuk a ruhát, de nem tudjuk kié. Megijedtünk, ezért akartad elásni vagy vízbe dobni. Meglátjátok, minden rendbe jön. Nem jött rendbe.